to not set up. Gabon zintzilik irratiko laguna, Gabon orereta, hementxe gaude eta korrika, badator laister irritxiko da oreretara, momentu honetan eta gue borrialdean ikusten ari garen bezala pasai dago pasaiako portu langilek e, dara da, eta atira, hementxe gaude zintzilik irratian, basaio bereziarekin, asteko hemen gaude lagun batzuk, ba zuzen zuzenean, ba, korrika gure erriti pasatzen danean informazioa emateko, E hementxe nirekin ekide bat lide eta bueno hor ba, mandotan daukagu eta Aitziar ere eh lagunduko gaitu ba, ba bueno, egiten zuzeneko koneksio hiek egiten eta beste lagun batzuk ere gaditugu hemen inguru e, hemen gurekin ba Julia da gainera Italiatik ba hau ere gonbidatu berezia <laughs> Eta ben ja daukagu euskalakari da, bat, da. bai, animatzen ari dela eta oixo, esan bezala, ba, ja, hasiko hasten e, gera saio bereziarekin, mendikan aurrera, ba, donostitik e, eta, bueno, altzatik, e, ibilidan lagun batekin e, konexioa egingo dugu, eta geroia, ja, ba, hori, e, doniban erajungo da... Don Ivaneko jendearekin hitzen go dugu, Lezoko jendearekin ere izango dugu eta gero ia Rrefen e, sartuko daia oreretan korrika eta eta hoixo ba beraiekin hitzaiteko press furgonetan ere bai kerman daukagu eta eta zuzenek koneksiak ere egingo ditugu berarekin, beraz ba pres gaude saio bereziearekin hasteko Nomajakindu dugunez jarri jarraitzen dugu korrikaren jarripenarekin eta orantxe hitz egin dugu gure kide batekin eta esan digu korrika bos minutuko atzerapenarekin atorrela beraz, pazintzen piskaba gehioki borko dugu luzapena gehiago egin piskaba gehiago berotu eta, bueno Men den gogo ala no? Bai eta emozioarekin jarraitu. Ba, ba hoize. E, gogoratzen dugu, eh, ba bueno, Sintilikirratitik FM unetik saio berezi egiten ari garela korrika 18garrena, Ondo hainan has izan ezta? Bai, eta Baionarako bidea andoa. Orain e, oi hartzu, bueno, horretara pasako da, Pasai a, e, Pasai Donibane, Lezo, Lezotik horretara, horretatik oi hartzunera, oi hartzundik Irunera eta Irunetik ja Aiparaletik Baionarruntsa da. Maiseta ja, korrika 18garren honek ja bere azke nortuak ditu eta tau emozio hondiarekin horren berri emango dizu dugu gertatzen denaren berri. Tipi tapa, tipi tapa. Korrika! <risa> <Tipi tapa, tipi risa> Alato korrika! Bueno, vantsun ba, dugun, berri duguna, ni dakiz dela azkeneko korrikakoa beste izan da. Bai, ez nebeltzak egindakoa. Bai. Eta bueno, esan ez dugun gauza bat, aurten 18. korrika dela, bi urtetik egiten den gauza badela eta herri guztien partagetzarekin egiten den gauza badela. Eta, eta, bueno, pastakite informazio gehiagoela, Laura, zua daukazu informazio gehiago? Ez, haste honetan komentatu izan dugu, e, ba, leloa eman euskara elkarri zeintzu diran omendua, ba, euskara ikasten ari direnak eta alfabetatzen ari diren e, persona guztiak, e, eta, bueno, horren e, guztiaren inguruan errategietan ditzen ingut dugu, astele kronika E, berezi egin dugu kurrikarekin e, arratsaleko sortziter ditan Hane Albert direkin eta berake mandigu e, informazioa ba, bueno, kurrikarena e, zuzen zuzenean eta badaukagu uste dut lehenen guarranoa haber Gabon Kaixo, Kaixo Gabon zen muuz Ba, hemen txorrentxe, hantzou, uszen ari da korrika, nimen naguguna biztan, eta jendetza. Jendetza dago, ze na, eta zuze, ja, korrika indezu? Korrika indezu altzatik, ba, gizte orain adotatu laute latke. Altzatik, eh? Indezu. Oso ondo, eta bueno, e, zu ezara berria honetan, es okerrezoa gude ikasle, irakasle haritu zeraekan, eta bi korrikan, bi korriketan, e, gonduzar euskal herri Euskal Herri osoan zehar furgonetan, ez da? Ai, alaxe da. Bueno, eta gaurko ezagita arratsaldean donostin nizan zaren, edo pixka gaurkoa konmentatu. Boa, gaurkoa izan da egun luzea, baina horretatik atikatea gabe. Baina gizuteko izan goiz, e, bueno, eguerdian bat egola bazkaria, eta hor egin bera izan dugu dena prestatu, kilometroak prestatu, lanpilla bat, gero arratsaldean izan da bazkaria eta gero sesateken kontzertua. Eta hor eguna izan da mugitua, baina horretatik atikatea gabe. Naikolan izan da. Naikolan eta esan dezunez, bueno, honetan, eh zuan, bueno, e, ateratzen ari da korrika, baina edo ez? Bai, bai, ni orainxe, nago bidean. itxi bergarrelakoa ekako, orretako ekako, zea kilometrora, medikalera. Uh -huh. Osondo eta jendetza dagoela esan dezu. Isto jendetza antxon. Ba, zeon eta el zientien pakartan gazte txekuak eta ere diare elkartasuna dantataldekoak e, e, dantzariz jantzita, portuko langileak eta gero ba hori babakizu hor liceo eta lanuntziata talako ikazte txeko jendea zegoan eta jende pila bat zegoan nantzorako hor zen generala zena do txiki gelitu dako rikarako. Forma fizikoa, berra, hori eh? den egotzeko eta jaisteko, eta, eh? Bai, arahin ikatua gaudeta, arahin piskatar nazartu behar dugu, a behar, usten, poliki, Juan, San Juanetik, eta lezotik, garratza piskatarteko. Buz, pues ondo, aitor, okeres ba, gaude, eh, atzerapenarekin datorkurrika, ez da? Bai, atzerapenarekin dihua, baina, bueno, ne eta, beharrezko piskat jendea urduritzeko, esateko bat dator, ez dator, ola, jendea piskat urduritzeko, baina, bai, ondo, erritmonean dago ez datorrazkar, estu ta mai selectorita dela Donostia irlando artean boss bat, bat minutu berando dabil baina a ber igual herrerako gazte hauek orain hartu badutena portukola gilea eta gero herrerakoek igual jango dituzte eta bi bietan agian eh bai uh -huh. oso ondo aitortua ez dakite mezu bereziren bat bota nahi dezun ba mezu berezi andirik ez bueno ba badagola jendea falta dana holako kasuetan, sea E, errian eta ba, behar ditugula denak hemen azkar eta korrika dio bezala are gaintseko guztientzako ba eman behar diogula egunero egunero euskara elkarri Mm -hmm. Oso ondo, emendikan ba, ere bai beraien zate zintzilik irratitik gure besarkadarik e, beroena eta gu bueno, guztien zaitugu, aurrera jarraitugu behar dugu saio bereziarekin eta konexio gehiago egin behar ditugu, orduan, ba, ba, bueno, e, zuk ere ongietorria eman beharko diozu e, korrikari horren e, zen e, jaur ere tarasartzen danean eta orduan, e, ba, urtuko gara. Ezkerrik asko eh? By the way, ta ánimo. Vale, mí es que mucho onibat. Aio. Everybody, everybody. Let's mundura. eta beste horren hore batekin goaz. Gabon, nekane? Gabon, gabon Zemuz Ba, oso ondo Oso ondo, korrikaren zai, ezta? Bai, bai, ikusi dugu duela ordu la orden bate do Buena bizatipatazen errodeanuntz eta zai gaude Oso ondo eh, eh, buen... Oso ondo, nekane, bueno zu ere hemen apuntecho baditugu eta zu ere aekako betera zaitugu, ezta? Bai, bueno, klaseak eman dituen kurte batzuetan, bai. Oso ondo, bai. E, Zunun zaude horrein konkretu? O esa San Juan entzaude? Eh, herriko plazan. Ba, herriko plazan, a, oso ondo. Eta le... Bai. Bai. Hortxe e, e, bai. e, zene kartuko dule kukoa? Ba, hemen plazan hartzen dute, herri eta hartzen dute, uh -huh. eta gero ikastolakoek, eta beste elkarte batzu. orain albao lakoak daude, San Pedron, eta ontzi tradizionalean pasatuko dute... San Pedro tig, Don Ibaneko plaza da. Ah, Zepolita, batele erekin eta? Eh, Ose, agontzi tradizional batean. <hum> oso ondo. Eta, ze musko giz, giroa da hortikan? Ba, oso ondo. Jendea, e, plaza jendez beteta dago, eta bueno, trikitlari batzukari dira giroa e, zea pixka bat berotzen, eta egia jendea zai, Tendea, dena San Pedro oruntzegira eta plaza bete-betetan dago. Bale, momentu honetan oraindik dikando, nioan ez da ikusten hor San Pedro nes da, ez dira ikusten korrikalariak alariak, ez da? Ez, ez, ez orain dikanez. Bale, esan diguten ez, bueno, aurreko arra esan digut, atzerapenarekin datorrela, bos bat minutuko atzerapena, atzerapenarekin orduan, ba, bueno, hortxe jarretu beharko dezu emozioarekin. Vale, Baitartean dantzak jarraituko dugu fiska batia. Berotzeko. Oso ondo, ez dakite nekanen mezuren bat edo botan nahi duzun. Bueno, ez, ba, gaur denak euskada bultzatzeko, baina bi hartik aurrera ere berdin jarraitzeko euskada alde. nolde. Oso ondo, ba, mila-mila eskernekan eta, eta, bueno, bosa, e, on, ongieto ribero, ahemane, korrikari. Bale, ba, venga, mila eskerzue, eh, Iamur. Bale, aio. aio. Eman euskaral the Gali dugu That Eman euskaral bat Gali Gorrika Tipi-tapa tipi-tapa Gorrika Tipi-tapa tipi-tapa Gorrika Tipi-tapa tipi-tapa Gorrika Tiverpi-tapa izatea duza wol daribik ez da BAMOLAZ izatea duza wol daribik I mean, it's that way. Hey, I'll boost it up. Beno, ben gaudu berriro bueltan Eta, bueno, dakiugunez Telefonan bestaldean xara daukagu Zintzilik erratiko gure xara Kaxo xara Kaxo, gabon Uy, txala aparta entzuten Hombre, men dugu gau Karaoke eta Eta bera, berren guztillak Bai, eh? Taia preste dozer Bai, bueno, beroketari ketak egiten eme ¿eh? Egen dikaren ez dakik guen Onda ben zeko betoak jakin gudu Ba, daki gula, doni banen ari da plazan abandik ez, baina hortxe bildiko da. Bos minutu katzera penarekin dihoa, daki gula bintzatz, eta Donibanen banen laista sartuko da ez. Bai hori esan digute, xara, oraindik an denbora aukazue, ozak eburoketak egiten jarraitu dezakezude uste de, lasai bueno, las asko ez, baino baina bueno, denbora pixka gehiago daukazuela bai bintzat. Mañanegitan, pero ¿qué tal que te tenéis esta tela? ¿Está aquí la magua de cosita, tí, que... ¡Vai! Besti... Soy profesional, ¿a qué? ¡Ay, la ucada ya, bestiala ya! Bueno. Según eh, le tengo... Irín Lagune, que era eh, Faria, Rico Escola, ¿no? La autogestionatura, que era karaoke, va, Mundiala, Cherry bueno, ven a ti. ¿Estás gente asco, David? ¿Qué hora de hacer? ¡Vai, vai! ¡Calean, guiro! Guiro, sonar a vos. ¡Soy en Pizcaba! ¡Jareko dice que este chubatco que indauditzen a Menden! ¡Nos vas a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Venga, venga, se te diga el agua, ¡A ver, se un mojilla! ¡Venga! ¡Caixo! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao, hola, ¿te? ¡Cao! ¡Cao! ¡Gabón, ¿señ será? ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Cao, Andrea, ¿ser modus? ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao, ¿suele Bueno, más o menos. Más o menos, bueno, eh, pensate, chándalata, zapatillas, ¿quién es bueno o sea está Eh... Es eh, decir, eh, chándalata, vaquero, pero bueno... Vaquero aquí, bueno, vañakorriteko verden, ¿no ¿estás? Se más es eso, ¿será irichico y, y arzunaño ¿no? o corricado ahí? Sí. Ezo, egin horreteta dañon, eh? Horreteta dañon, no, ah, no, bueno, duan bakeroekin ekoa, eh? <laughs> bueno, baina nurrengoa no jartzen eraino behintzate, <laughs> baino, eh? Baina, e? Urrengo korrika no jartzen eraino behintzatez? Bai, bai, bai. Bai, bai. seguro, <laughs> seguro? <laughs> no. Bueno, hartu patinak igual urrengorako hartu ditzakezu esu patiñak, eh, Andrea. E, lo bizikletarekin bicicleta, igual azkarra goengo, ez? Ja, bueno. Bai. <laughs> bueno, orduan, gustatzen zaizu korrika esuri, Andrea? Bai. Bai, zergatik. Eh, hmm, ikuntapoliz baten nazielako. Osa ondo, ta orduan zure mezua hori da? Bai. Bai, vale. Eta ze saude hortikan ere bai, ezta? Bai. Gaur parranda, orduan. Bai, bai. Uu, berandu joango za, vera, eh? Se ja ordu hobetan ja. Jo, ez ze ondo, gaur berandu go era. Bueno, guk esango diego Aita Tamari ge fiska geia kalean, ez? Eh? Ze Edo zer? Vale. Bai. Baila. Vale. <risas> bueno, balakizu hortengo korrikaren kanta zenek egin duen, zetaldeke egin duen? Eh. Ez dakizu? Ez dakizu? Bueno, normala, ez o sea, <risas> Ni kere? dakizakimaru, nik errekaziz nekien. <risas> vale, vale. Baila, bueno, baila, gero jarriko gugu kanta eta horrela entzuten dezute txerri muñotik. Txerri muñon daukazute jarrita irratia, ezta? Ba, bai. Ba oso ondo, horrela behar du ez, eh? intzilik irratia, FM, CFM? EUN! EUN! Edo bestela internetetik ere, bai. Iruibikoitza, zintzili.net uh -huh. Bona, bueno, Andrea, zerbai gehiago esan nahi dezu? Andrea! Zer bai gehiago esan nahi dezu? prestatu eh. bueno, vale. ba, prestatuz, bestela, ba, hori, arrabatuko zaitu telefonoarekin, eta korrika pase gingo da, eta ez dezu korri, korrikarik egingo. Va, entré a tu, dame este género has entré a Andrea, agur, mostuco o jugula. Ah. <laughs> vale. Ah, a ver, ¿ser va a irte sana y su guayago? Ah, ah. <laughs> es, es da mostu, esa ya su charar va, penteate en un mostu. Es, es Venga, odie. <laughs> ah, vale, vale, vale, vale. Es que esas son de entus ten aquí en Orizango, da. Gaule beste guztiako ladegiratzen pixka bat, abez. Ah, vale, vale. <risa> bueno, ba, ezakite no. zerbait gehiago esan ezun? Ba, ezakit, ba, hemen gaulela denok itxeten, arra non furgoneteroa daukagu, kerman hemen dago, eta pixka tur duri dago, eta Eta kerman zer dago, txandalarekin? Eh? Txandala jarri du kermanek? Germán echando a la jarri, dono manche bertan, es dut ikuste, mayos de tustek. ¡Horraga <risa> <risa> <risa> <risa> tigales! ¡Horraga tigales! Nice. ¡Horraga tigales! Germán echando <risa> a <arekin. risa> la derekin. ¡Horraga tigales! Ustu te eta, bueno, hemen, nahi behar zuko dute izu lehenengo kilometroa u hartuko dute, San Juan govidean, gero lehenzoko zarreran hartuko du eskola, eskola publikoak, eta gero hartuko dute liceoko burazuek, eta azkeneko kilometroa hartuko dute ja azkaltegi aurrean, maa, u da langilek, eta ortikan ja horre eta gaudipoa, azike ya... Oshondo. Ya... Eh, orduan ez ez zute brendikan entzutenu no? Horri kada torrela ez ez, errez? Horri, horri nik, errez, eh? baina, bueno Baina, ya batkoetxabe de kilometro horari joa Orduan jadea guere, ba, abiatuko gara Basta, abiatu segon kilometro retara. Vale, oso ondo Vale, oso ba, ongi ongi pasa Eta ongi eto ribero aheman Horri kari Baina, venga, anem. Vale, ba, besar kada Agur, bishu bat, ayo Uxu gutxi gora guk furgonetero orain furgoneteroarekin baina hortzikiliko da nik hitzi gabe baina gabe, bai. bain, bueno iristen denean e, guia gure arranoarekin furgonetan egongo dana e, urduri gainera ba bueno berarekin hitz eingo dugu eta gero hortikan aurrera badanaia segitu jarraian jongo jarraia, ba. ba, da bai. orduan ja ba seguraxi ez dugula tarterik ez ta ere ba, ba bueno ez da... Bueno, mañanas, hola, con tartea que lo aspaldiko oskal musika entzuteko eta eta pizka bat gogoratzeko korrika hoiek, eh? Zeabestiak eta Hortzaroko oroitzapen hoiek gure eskolarekin joten gineanean korrika korrikara eta ezak eta beste hauek entzutean ez da gogoizki, Ez, oso ondo dago, bai, ondo dator. Bai. Goza gogoratzeko edo bueno, beste batzuen kasuan igual neri beintsat, ba bueno, ba, ba gogoratzeko beranduago ba, ikasi nituela, baino beintsatikasi nituela, ez? Hai. Orduan, ba Ba, bueno, ba, bai, ba, maite. zara, eh, Laura? Bai, bai. <laughs> Hori ere ondo oh, dago komentatzea, ez? Ba, zur, adibide zure kasua ere, adibide bat zen daiteke. ma jende dago euskarak ikasi duena, jakin erakutsi gabe bere familiaren edo uh -huh. eskolan eta gero ba ikasi uh -huh. oh, duena eta eta hain ondo erabiltzen duena eta egunerokotasunen erabiltzen duena, animatzea me hemen jendea euskara ikastea eta bultzatzera eta herrian er, er, erabiltzea eta mundu guztiarekin erabiltzea. Ba uxer. Antzor badela ta zainduen ber dela. Zaindu Era biltzen ez balin bada, ba, gure gurasoen edo bueno, segundetzeko kasutan aitona monen kasu naritz daitekeela. Non ba, batean patean alarma gorria jarri zen eta ematen zuen desagartuengo zela, mundu guztia jarri zen ikasten eta ematen du orain lortutako gauza ba dela, ja lortu dugula. Baina ez da horrela, zoritxarrez. Ez da horrela, bai, horendikan, e, ba, bueno, e, borrokan eta lanean e, jarraitu behar da, izan ere egunero kotasunean eta asko-keta asko konprobatzen asko dugunez egunero ba, ez da posible Euskaraz bizitzea, ez, ez, eh, e, oso e, eta, da. bai, orduan, e, ba, bueno, ba, korrika, ba, korrika gehiago behar izango ditugu, bai. ba, zoritxarrez alde bat edo, baina, bueno, zorionez, ez betetzen gaituen zerbait da, elkartzen gaituen zerbait da, E, oso ondo pasatzen dugu, eta, bueno, ez dakit, ba, simbolikoki, ba, ba asko, esan nahi, ahondeko zeroa idalako korrika. Ba, eta gainera, nik ustutu sopolita dela, herritar guztien artean egindako goztan dela, oda, denek parte hartzen dugula, eta dutela, dena hartzen dugula gure gure ondartsoua da gure ez gure indarrapur horri eta denen artean eg egiten dugu indar handi hori. Eta, eta gainera hori Euskal Herrri guzia zeharkatzea eta denak partea arazte, partea arazi artea, osa parte araztea hartu araztea, araztea jo <risa> <risa> Eskalden berdiannik ematen duzu. <risa> <laughs> eta bueno, ba, komentatu behar dut berdugo ere bai gure lagun batek Joseba Barriolak eginduela Kriston Lana, ze lortu du ba, e, korrika no bueno, zer dan edo bueno, e, e, e, bueno itzultzea, bueno, hizkuntza ez, berak berakez hemen herrian ezagutzen ditu e, pertsona diferentea, ba, jatorri diferenteetakoak eta bueno, beraiei esker, ba bueno, testutxo bat e, itzuli da, ba nun azaltzen dan korrika zer dan eta uste etu dagola, ez dago la, errusiera zure dago ez catalanez. Eh sea, eh ezagite bueno, es que justo, bueno, texto dugu, ni orain horren ez dauka, baina bueno, tira di, ezuntza differentetara Eta, eta, bueno, hori ere bai ba polita dela, es? detaile polita da, Euskara nola zabaltzen dan, es? E, e, ba, bueno, modu nola hartzen dituen ere bai besteak eta e, bestek ere bai azken finean Euskara ere bain nola ba bestek duten, es? Eta, eta bueno, hori ideia polita izan da. Ez aki geroko komentatzeko, bueno, testua emendikantopatzen, bueno, testua kara Ukranian ozatibidez ez dugu galdetuko, bainon, bueno, emendaukagu, haber, hemen emendaukagu testu bat, irri e, e, Holi irakurri dezakegu azkar batean. Bai. <coughs> Galdetzen du, zer da korrika? Galdetu nion Mabel Moreirari. Zerda da zuretzat zuretzat korrika? Ni ideia erantzun zidan. <laughs> Zote son dut alerto zaraia, bueno, aipatun nion pixko bat eta ezantzi da. Ahora sí. Valderro Romane que korrikaz zerbaitakiela dakiela ikastetjean zerbeten zuen duelako. Ektuia, Mongoliakoa urte batzuk daramatza hemen eitxe zaintzan eta esan dit ez dakiela ezer. Magdak, amarela bete gure artean dagola eta korrika zer den idearik ere ez dauka. Maria isabelek, amare urte daramatza hemen eta berdin ez dakiz zer. Garazik berriz, esan zidan, berarentzat korrika euskal mugimendua zela eta solastu ginen definizio eder horretaz. Euskaldunak mugimenduan, mugimendu fisikoan, Euskaldunak mugimenduan, Euskararen lur posible guztiaren barrena lurrak jatorrizko izenez, berri zendatuz eta lurrak geure horimenez, sortzen dugun horimenez jazten. Euskaldunen gogoa ere, mugimenduan, korrika osatu nahian, Euskaldun tasunaren iritsi nahian eta ale ginean, Euskara beraren mugimendua korrika kulturalean nola baitizlatua, zola saldi eman korra izan zen garazirekin. Naikili hemengo batekin ezkondua dago, irusumela ditu baina berari korrika hitzak ez dio ezer esaten. Mejaminek bi urte dara hemen eta berak ere ez daki ezer korrikaz. Patriciak sortzi urte dara hemen, ez du belarrian itzorren oroi benik. Entzuna bai, baina ez du gogoan itzulpena. Agian, rojo! <laughs> Nahasi du korrika eta, gorrik, eta gorria.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 Ez, orduan festa hori euskaldunak euskaldunei eta euskarak euskarari egindako festa da. Orduan esan dezakegu euskaltasunaren agerpen festa dela. Felizidaz hemen Taberak dio, Euskararen alde denak batera. Euskarari laguntza emateko. Parte hartzen duten du, duzuen galduen galetuta, joztube enen euskaltegi erantzuten du. Mari Jose, algo ki jena ebemotiba. Sike participamos, ni euskalduna naiz, hemengoa naiz. Baina ez asko, orduan esan genion elkarri pondremos en korrika el Euskara ketu jatienez. Martinek dudarik ez du Euskararen jaia da, gainera korrika batean mozkortu egin zen. Zertaz, galdetu nion, ona erantzuna, plazerrez eta ardoz, ez dago aizki, bako Euskaldun dio Nataliak harrituta hau induen.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 Korrikan, etxera, korrikan bat bestearen atzetik, eta horrela gabiltza. Aurrekoek utzetako astarnetatik abiatuz. Elkarri bidea eginez, belaunaldi bakoitzeko bultzadari esker, bagoaz, etxera, gure, aitamaren etxera. Leire txundituta gelditzen da korrika ikustean. Jendearen indarra ikusten du, berak txalotzen zuen korrika pasatzerakoan. Alperra omen da, baina nunbidea pixko batekin korrika lariekiko. Ubadia eri galdetu diot zer da korrika erantzuna kuando donde ubadiaek parte hartu zuen errentteriako kabian anistaldia emanaldian bereriko kantak kantatuz. Olatzek esan du. Jennde asko mugitzen eusskaren alde, eskararen mina daukagulako eta korrikaren borrateari eusteko. Idoiak esan digu zer sentitzen duen korrika ikustean, Errespetua eta emozioa, esan digu. Berak ez du inoes korrikan parte hartu eta, bueno, gero urrengoa, Lidiak poza sentitzen du, ondo sentitzen da. Kusion artean biltzen gaitu. Naiari buruz euskara maite esan nahi du amaieran. Azkarrago edo mantsoago. Oraingo olaunaldia edo urrengoa. Amaieran hitzegin. Aurkitu dut herriko areatzen Boliviako ama bat bere bi aurrekin eskolatik irten berriak. Galdetu dio ta zer den korrika? esan dit, korrer deprisa, Ez, es algo de la castollo, no? Bere bi aurtsuak korrika nasi dira, esanez chipitxapa korrika, saltoka eta farrezka. Ana mariri emozioa eragiten dio korrikak. Gustatzen zaio jendea korrikan ikustea. Ez dakizze puntura ino bere duen amona honek, maratoiak eta euskararen korrika. Baina garbi dauka, gustatzen zaio jendeak korrikan ikustea. Jose Barrio, laksinatzen du. Eskerrek asko Jaioa. esker Joa oso polita eta berak ere bildu du, ba hizkuntza bueno, diferenteetan, ba bueno, e, korrikaren esanaya eta ta bueno, ezin ditugu irakurri, ez baitakigu ba sori hizkuntza ba, e, hiztolietan eta gainerako testu ere aurrean ez ditugulako eta pertsona horiek e, bueno, irakurri ditzaketen testu horiek irakurri ditzaketen pertsonak ez ditugulako hemen, baina dira landerra egindula eta bueno, ere bai eskerrak. Mundura zabaltzeko, pixka eta euskara ez, ez hemen Oixe. munduko izkin e, zokonetan bakarri gailitza, bizik eta pixka zabaltzea, eta eta euskeraz dugula bakarrik emengizik bizigaren ok edo egiten, ez azkinean dena daukagulera erantzuk hori. Oizem, eta bueno, aizu gu furgonetan zehadeiaren zaigaude, zer gertatzen da hemen? ma pari begira ta begira gabiltza eta zakik dakizuen ez dut oraindik komentatu baina guk ba, zein bilbide jarraitzen duen e, interneten begiratzen ari gara minutuz minutu berritzen dugu jakiteko e, non dagoen honetan, eta oraindik itxeten ari gara tarnatzen dualako fiska bak ni eta baina nik uste dutia lezon Sartu bela, eh? Freskatu, freskatu horri hori, beste, bestea. <risa> <risa> a bera, sartzen da, nintzen duen lekuko. Nik uste dut lezondagola, eh? A bera, a bera, bai, hemen diote baietz. Lezon dago pues igual gure beste, beste Kermani, eh, igual, igual, igual, igual, igual deituko diogurre Bai, lezora, lezora iritsi daia, Eta, haber, ea kermanekin itzein dezakegu. Bai, renferan, renfen sartzen danean, mugimendu feministako saioak hartuko dulekukua, oi igual orain berarekin itzein dezakegu, ez? Beste lagroia pilatuko zaizkigu. Bueno, ea ba, aurrera hoaz, korrikarekin. Iritxin nahi du GARCASINA bueno, no DE NAUDEKO BITSAR EMAG BUNO YAZTA Horeretana iriztenari dala Usteetoren dikan lezondau dela Baina furgonetan daukaguk gure arra GABON GABON, oire etan eh? ZEMUS a ZEMUS, furgonatza bende Emen gato kiare Eta gaukula ortia GABON, ikera gari Eta gara gari, hau gara Geniaña está revivía, una horrika hoy enseñora, pero buena pinta todo festigua, eh, una, kende, una eta mendenen hoaltera, ja Bai, bai. Aitzen da! Bai, aitzen da pixka da, ez da nahez da eko bezala bai, aitzen da bai. Ola! Zuteneko soñua! Eta kumena zean, gorrika! Didi zapa, didi zapa! Didi zapa, didi zapa! Bai eta gainera 8 hori ezaguna egiten zaigu, uste gure saioa dela ez? No, eta normalaren ez, ba, 8 ezagunak egon jende ezagunak dugu, jende ezagunak dugu. Eta jende arte honen parte guzti osoan azkenean ba, jende pila ez ezagunak ez eta pozamaten du. gainea dena hemen jende guztia dukuztea dena. Le lor barbarian ez da ledena pakata baka, berriñaren alde eta nola da ez horre mardua ma MC alarri alarrikapen perrinegin eskeran prestuak eh, feminismoa ez zertanatu eta ari meze gauz, eh? Gauz? vamos, eta la katela, egia gauzak atentzeta, eta aurora, urtia, urtia, urtia, eta gauzak atentzeta, gauzak. Bueno, apena du urduan, eh? Zanbeste urdurita Bai, orain di Bueno, Gauzak atentzeta, gauzak atentzeta, bauzak atentzeta, eta puntazio, bai, bai, bai, bauzak, Horzondo, kerman, ba. Uztiko zaitu disfrutatzen. Gero zurekin berriz ere egongo gara. Beraz, utziko zaitu momentuz, bai? Bale, venga, gero arte. Ba. Gero arte, gero arte. Gero arte, Eta entzun dugu gure kerman, ja furgonetan zegoen, e, renfe, irrenfean ja renfe pasatzen, eta, bueno, e, gogoratzen duguta, berak esan digun bezala, ba, hortxe lekuko hartu dutela horeretako e, mugime, oza, horeretako feministek, eta, bueno, hor gure saioak eramaten zuen lekukoa Hortikan, nekiro gara jungoz, e, bueno, e, joaten ari dira, ez badira ia iritsi, eta hortxe andramari abes batzak hartzen du lekukoa hortikan Biteri kalean sartuko da hor, Euskalgintzak hartuko du lekukoa senpelarraeka, horeretako euskal herrian euskaraz laua eta bertxo eskola hartuko dute, eta, bueno, hortikan aurrera ya, ba parke kaleak ukai kartuko du, urdaburu kalean horeretako dudan langileek, berangoan bulategia horreko biriburgunean horeretako debatxeko eta batxillergoko ikasleak, eta, bueno, gero jarraituko dugu esaten, beraundik, e, ba, bueno, gaztañotik gaztañora doa, gaztetxetik pasata, horretako Hortikan herriko plazara herriko plaztati fanderiara, eta bueno, fanderiatik ja jartzunera abiatuko da. Orduangu, urrengo arren noarekin konekzio egiten, nensaiatuko bai, gara. Baina, urrengo arrapatzen dugu, saioarekin zoritxarrezin izan dugu itzegin. Baina, arrapatu gaitu. Atzerapen arekin detorri da gorrika, baina, guala ere, beste mundu batean egon gara, eta, bueno, e, bueno beste mundu batean ez, ba, alaxe, alaxe izan da, eta hori bueno, baino, bueno... Urrengo arekin itzegu dugu. Hori da, hori ba, da. Eh. <laughs> Bueno, Eta beste ara no batekingoaz, Gabon. Gabon, Gabon. Buena, Ondo, ondo, ondo. hemen gaude, herriko plaza, angoan xorta. Os ondo, se musko guiroa dago, Tomas. Bueno, emin orkize naiz, eh, eh, giri xiberilla na gota. Krispau, e, jenditza dago, e, erriko plazaren, ia ia gaizka, hain zuzen. Oso, ondo, ba, gukauk ere izan dugu, bueno, orain dela, ya, bost bat minutu, edo pixka bat geiso, ja korrika, ya, sartu da horeretan, ja. e, refeko geltokitik, eta, bueno, seguraski, ya, bueno, beraun aldean, edo, e, beraundik ibiliko da, hortik hangero ia gaztañora sartuko da, eta hortik hangero, ya, ja, erriko plazara, beraz, prest, prest egon, eh? Bai, hemen presgaude, e, orain txo bertan nima e, batian duela goita bar bat hemen Herriko Plaza hutsa zegoen eta bat batian e, gaiezka gelitzu da, Herriko Plaza, eta bueno, e, hemen aurkizten naiz e, kristal jendetzarekin. Eta, por zerto, e, orain bertan e, Herriko Plaza e, hartuko duen legukuarekin aurkizten naiz. Zein, zen etxerat, etxeratekoa edo elkarte gastronomietak gastronomiko etakoa. E, e, bueno, eskoal preso politikoaren e, aldetik aldepik lekukoa hartuko doin aizuen. Bale, ba, osando ba berarekin, bera hitz egin nahi balimo gurekin behintzaz, ba, ongi izango da. Bai, bai nosi, e, hau, hau da Hau da zea harantxa, Euskal inaletik, e, hartuko duen legukua, eta zuzen ian, e, harriko zaitu uste, e, bera egin. Bera ekin du, berak zanei e, e, duen guztiek eta. Bale, oso ondo. Gabon! Ja. Bai, jabom. Kaixo, hemen txagodez irratitik irratitiko Rikaren, eh, bueno, konexioak egiten eh, hemen, eh, ba, bueno, jakiteko eh, nundikandabillen eta informazio amateko bai. eh, zuek herriko plazan zaudete, laizzerri bitxiko dako Rika e plazara eta zuk hartuko duzule bai. kukua etxeratetik, ez da? Bai, hemen bito, kristan diru bada. Osondo, eta ze emozionatuta edo, ez? Bai, eta bito, bu, horritan aldo, eta presoan alde Oixe, mendikan, eh, bueno, meztu hori ere, bai, eh, elagaziko diegu, ezta? Euskera naraide Oiz ondo eh, Eta, bueno, besarka daba diegu gurekin ez gauden, ezta? Eh, oixe, oixe baita diangu zila eh. Oiz ondo, oiz ondo Euskera, bai Eta eta, ezak inoiz lo toko deun baina, beña... bueno, lo toko deula Bai. Bai Zondo, Go Zondo. Beraz korrika, corrique... uh, bueno, mi ester, su ahí, ayo. Bai, O Zondo eskerrik la historia iritxiko bueno, a Bai. Mi ester aukerago ematea dit eta besalka da Suri, Suri era bai, no eskerrik asko. Suri, mi asko era yo. Ayo. Gabur. Vale, oso, Tomas, ekin pasako. Vale, oso, do, vale. Tomas, ba, bueno, eh, ba, oixe, ba, ya, laizte rekorrika seguras da la ister, eh, korrika, ricoplazara, vale. vera ibiliko da, veraz, ba, ba adi. Ba, adi, bueno, en eh, eh, eh, eh, Cristo, amenu, aho, enxortan ikusten ainexe, eh, ude, xeinoren eh, furgoneta bat horrela, esatetute, xeitxu anetorriko bala, burduritazuna, estu barriñada, jo, emen, estu barriñada, Venga, venga, venga, esto es el en el, de, el, el proja político renalde En fin, es que a ti Vale, Miguel es que Esquer Tomás, halló Ahí, en... te venga, ánimo, corrite te venga oh. Agur Alló Bai, esan behar hartu zuegu, ba bueno, oraindikan, ba hoixe Herriko Plazara ez dala iritsikorrika, eh suposatzen dugu zeren ezin dugu inorrekin hitzegin, eh suposatzen dugu ba beraundik oraindik an ibiliko dela korrika, gero, e, eta aurten lehenengo aldiz, e, edo bueno, korrika, bueno, edizio guzti hauetan zehar lehenengo aldiz, bueno, lemengo aldiz ez dakit, baina mentzat eh bueno, sartuko dela, eh badakigu, eta eta bueno, gaztetxekoek ere za sa, gaztaino sartu baino, lehen naago hartu behar dutela lalekukoa saiatzen ari garela ba, gaztetxeko norbaitekin edo gaztetxeko norbaitekin pasatzen e, e, digun e, kontaktuarekin hitzo egiten baino bueno ez dugu lortzen eta eta buenobon ba, ba, bueno, herriko plazan dagoen Tomasekin eta etxerateko ordezkariarekin hitz egin dugu eta hoixe eta esan dezakeguna momentuz Bai, zoritzxaarre zori dauka zuzenekoak ez ba, azztian alko gozakratzen direla beste emoziorekin telefonoazkenean bid maile batean duzen duzu, eta askoetan pasatzen da, pistea zentzai zula, edo boltsikoan daukazula ez duzule ikusten, ba, segura eskizai hori pasatzen zailona, ez? Ba, justo lekuko askoan zaukan, eta gau deitzen, eta bere orduritasunarekin, ba, logikoan bezala, eskuko hartu, eta korreka ditena, ez da. Ba bai, baino, baino bueno, gero daukagu oraindiken beste ba, bat ditugu beste batzuk era lortzen dagun beraiekin hitz egiten eta Bai, hori da. Ordoan eh ba bueno, jarrituko dugu averkermanekin hitz egiteri dugu. Saioa saioa, vale. Bueno, ba berari buruz eginan hitz egiten momentu honetan, Saioari buruz eta ez balimana telefona telefonoan bestelan dago, eh Saioa? Vai. Adrenalina a tope, ozer? A tope, a tope. Eta <risa> <risa> zemuz izan da esperientzia? Bueno, oso politza, bueno, bueno, oso emocionantia. Bai, lehenengo al día da edo, ez da lehenengo al día, oiten zen una. Bai, lehenengo al día, era maten nuela lehkukua. Bai. Eta, mugimendu feministatik estatik, ez da, harto duzu lehkukua. Oida, bilgune feminista, bueno, emakume eh, mugimendutikan hartu bet, irutalero delako herrillan, eta, bueno, banik era mandut, eh, bueno, kilómetro osoba. Uh -huh. Ba, morea, izango zango loren Nagusi ezta? Oida, ba, morez, morez. Ban bero la que era mandut ziste, eta, eta bueno, morez jasen zailatu gara. Eta zein aldarrik edo dume mugimendu feministatik. Baina, bueno, batkenean ez bakarrik egon ontakoa, edo, ez zireta berdintasuna euskera zegoela nula utekela, ez? Ba, noski eta asko egiteko dagoela ere gai, bai? Oida, oida, Nunt... bai, bai. Nuntza de momento honetan saioa. Va a ba, estar ya ni ya, estirapo idean. Bai. Oh. oh, normal. La eta Donosti aldera za sortzenai na. O, oh, ese sanori. Es <risa> <risa> <risa> <risa> y cosa me siento Claro. Creo en una coheroinarekin intentar ganar. <risa> <risa> y entonces bueno, <risa> esto se pasa ya. Corri, corri ez bakarra nere, 2 km bai, 5 pare do queixo ahora. Eta entranatu altzea, Zaioa? Eh? Entranatu altzea, korriteko? Klaro, lehenengo korritu dugu, kilometro paren baten baten bate dugu, miekinta eta gero ja, pues, herrira, herrira. Vale, pues, vale. Herria ikustea, jende ezbetea, eta goz emozionazia. Bai, eta. Eta tia atzian, eh, bueno, bueno, oso oso, oso onki bueno, Iroitu zailan ari bidez, ola, deigarria izan da, lehkuko egamatenuela, ola, como responsabilidade puntxu bat, ez? Bai, eh? eh? Pero... <laughs> nuski, nuski. Ba, hori, ba, ba, gupenaz, ezin eh, dizan dugu, zurekin lehenango izan, yeah. ba, komentatzeko, baina, pentsatzen dugu, jende pillo bat ibiliko esalarren feor inguruan, ez? Eh, gelt eh, rotondaren inguruan. Bai, zeme da pia askorrie. Bai, basan degukoa. Ba, gainera santigunean kermenaek handibez ez ja leku ko paasadios, andugu, klaro, orain lortzen dugu zergatik ez egun telefonoa hartzen, ba segolako adrenalina ta urduritasunekin nor leku ko arte bartsula da normal. Bai, mikra berdainago. Claro, tú supe justo leku ko korri korri korri denean. Claro, claro, <ai>. <gurri> da, ba, da, interneten dagoen eh, ibilbidea ez da zehatza era baziatzatza ta pizkat atzerapenarekin dijoa, ta E, ba bezkaren ekin seguro nuntzen nunt zegoen orain di, ba zegoen rotondan, lehen agoti zegoen, nuntzen zegoen eta hori da pasa zaiguna burren gurtetarako kontuan nopiko da <laughs> Bueno, bai. Orixe, sai ja. utzi egin behar zitugu, ze, bai, itzegin ere. Nahi, nahi dugu furgonetan dagoen e, kermanekin eta bai. eta gero gaztetxeko norbaitekin ere bai, eta bueno, beste batzuk ere bai gelditzen zaizkigu, Orduan, ba, ba, bueno, eta gainera bueno, korrikaia gure herrian dago eta hemen dit badoa, orduan eh, gozatzera. Orixe. Bueno, <laughs> bueno sai ja bat eta deskan txatu, eta, bueno, te ikusi arte. Bai, getu bat zuen txatu. guapa. Gora emakumean borroka. Apa, apa emakumeak. Aio. Aio. Aio. Bueno, susena ngaide jarraitzen dugu harrapaitu gaitu hemen zeini deitu zeines daitu. De, bai, gabon zen dago beste telefonaren bestaldean. Gabon, <tipas> no cabreo, porricariki por teño un breve momento que la mujer la hizo, atapem, tú haces va a son do. Eta ole eta cogarte moviendo, está te moviendo igual. Porque le está moviendo igual a que un fallo vaya. Xeni, aquí n'ha cosa de ello oto politza irurea politza eta eta ez dago ez dago oso nota mai gogoratuko ditugu ere bai gure gazteak ez da gurekin ez daudenak esker eh? bai, eta beteke testu hondie eta agiara da taik motu eta eta ez dago ez ez dago ana meskalaren menena eta baskarra eta ez da ez Go, eta horretako gaten eta horretako gaten eztatikoa Ormantzutenen horren, maiztanez, linazatzoro, Lujamio, Arkaizkanta eta ezo rentzat! Oixe, oixe eta bezarka da hondi bat emendikan ere zintzilik irratitik. Eta amena horrek egin <susurra> momento, ¿No? ¿Qué tal? ¿Nunca veo un momento en esta, Kerman? ¿O este verdad? de ti, Kappa? ¿Vai? ¿Te hacemos más gente asco de algo, está? ¿Por qué te veo un primer jugador? ¿Por qué te puedes hacer ¡Ki, ¡Ki, Kappa! ¿Has visto mi policía, vay? Eh, 10 Ja, diga, si ditza man, abamaia le, nabayo. Si ditza papi, ditza para. Si ditza papi, ba bueno, gaztainont zaodetez zer da lehengo aldia gaztainot ipasatzen dela korrika? Ba, za la eta. Bai, ez da, bueno, bai, hoxe iritsitzaigu guri baintzat, orduan, e, ba, bueno, hori handia. <girrisa> Eh, ben no podía dar la hasta ya, la no podía. Hoy, ya estaba, eh, eh, primera norduan, ba, kerman, ezakitu, eh, gero ya, gero xa go zurekin berri zor e izango dugu ta momentu zuztiko zaitugu, bai. Bai, nere, hormona, mendibil con él. Pordo eta. Hoy sondo, ba, moito ondi bat eta gero arte. Ai, urte. <tose> got a Bila, zintzilik irratian jarraitzen dezu FM unean, eh, korrika jarraitzen ari geraia horeretatik pasada gazta inotik erriko plazara, herriko plazatik fanderiara, eta harra dago furgonetan daukaguk hermen, Gabon! Gabon, eme jarraitzen dugu, jena espira bat hemen, eta jara ba, guan pandaria egera, ja burri eta betketa ja amitzea ergoa, Eta, eia, de porra gutxi barro, eh, ba, hoi antzune tokatzen zaila beste aia Eta, hori, ba, guantxe bertan jarri zendu lekukua egen, eee, eh, eh, eta guantxe mangoi eh, eta kat, katu, en eskabatu, bat, katu, en, en, lekukua, eee, ularakilein. Hum, oso ondo. Eta, kaltu, enezka bat, hume bat ekaltu duen Pero, ya está empezado, ya volvamos a la quilla, queremos correr, eh, correr, correr, correr, correr, y a la que yo salgo, a la que yo salgo, a la que yo salgo, a la que yo salgo. ¡Tenemos que ver! ¡Vai, si vai! ¡Hentos teco bichabat! ¡Ditama, saboneta! ¡Ditama, tiritama! ¡Ore, de tanere! ¡El Saran! ¡Ore, de tanere! ¡El Saran! Entzontan da, entzontan. Bay, entzuten na eta! Bai, bai bai. gustatuko etu bertan egotea, hori anegoatea! Horhaltu guztatu � n railsa geukena! No ase! Estrume estelles ne들이. Cuman! da bat eskatatetik besteak Eta supertalizoea e estranua ab Leonardo Arega higait egin 2. Eta bat, ja, bai dute korrikanekin. Hoixe, oi hartu sartuko da, gu saiatuko gara konekzio lehenengo konekzio bat egiten oi hartzungo norbaitekin, eta zin badegu ba, bueno, hor utziko dugu. Zin dut horri batzuk ja, horretik gara da. hor daukazu, zurekin egongo gara, Kerman, e, iruitzen bat ez daizu, e, oi sartu sartzen danean. Ba, ezakit, gara azbozten horrego, zintiabe, horre mazatzen gehiago zako, ba, e, gelituko nahi? Bale, gelituko zera, orduan, ba bueno, ez dakite, edo hitz egiten jarraitzen dugu zurekin, edo agian gero isoago zaiatzen gara. Hale, ba. Bale. Benga. Benga, usan bat. <tose> Eta, bueno, korrikaia ya horere tatila uste, bueno, laizter e, jungo da, oiartzunen sartuko da, hor daukagu gure kerman furgonetan, ba, bueno, gogo zomen dago, eta gian jarraituko du pixka bagaiago, saiatuko gara gero xego hitz itzegiten bestela, oiartzunen dagoen hor hitz itzegiten ere saiatuko gara baina, bueno, horere esan bezala ya, korrika joan eginda, hor rutzi dugu, ba, bueno, esan bezala e, gazta inonen gazte txeak hartu du e, lekukoa, herriko plazan etxeratek eta elkarte gastronomiko ekartu dute lekukoa fanderiako igerileku lekuetan horeretako udal mantenimenduko langilek eta gero fanderia etorbidean ere horretako e, udalak jule mendoza alkateak hartu gulekukoa. arragoan e, utzi duguia azkeneko konexioa, segura azkila oi hartzunen esartu egongo da korrika, eta bueno, agure ba, partez ba, bueno, urrengoia azkeneko konexioa gingo dugu gure furgonetan e, dagoen kermanekin, eta ondoren bagurtuko garam. No, no, no, Bueno, bueltan gaude orain, Kermanekin, uste dut, besta dagola kaixo Kerman? Kaixo, gaur! Bonotan, unza biltate momentu notan? Baina, baina, zato gaude, oi gaude, rotondan, mamutea, zeko da, ugaletxo aldera. Eta... ...me va ya... ...vaya tú a algún día la vida... Los furgoneta mantentea, eh... A ver... ...con tú a la... ...es un choc... ...hagún al lado... ...este furgoneta... ...pasar en la... ...una cosa... ...los técnico va... ...pañol... ...enganchasme... ...a... ...a... ...a... ...a... Corre capo, lo hago un de aquí. Es aquí, si te voy a terminar el de la calle! ¡Caixo! ¿Señó? ¡Caixo, caixo! ¿Señó? ¡Mai! ¡Mai! ¡Oreleta! ¡Oreleta cuá! ¡Mai! ¡Abai! ¡Ah! ¡Ista cuá! ¡Está su eres frugón en tan zahode! Ba, emena gode, e, e, ba ikutzen, e, korrika eta, bueno, egon egin, gaz, gazteiten zartzu beste taldean, eh? Ah, bai, eh? Eta bukatu dugu turnu, gure turnoa gazarten, eta, karo, nire iritsi da korrika, egon behar nintzen. Claro. Eta emean, segido, dena... No? Eta ze mundiala, mundiala, Bai. Mundiala, Hori, gaupatako rikero ezaten duk natura. Ja begizulekin, ez? Zabete ja nekatuak gengo suposatzen dut. Ba, baina, bueno, kristoltu bideola da, haue. Ez dakit nola explikatu, pasada. Pasada nena da, hipote egun, ola, ba, irri farrez, haiti haipunten degar, dena, dena, dena, dena, dena, denetik, oso oso zontu. Bueno, esango dizugu badaukagula lagun bat Nikaraguatik entzuten ari dana, eta hamuxua bidali dizkiguna, eta orduan ez dakite, ba, bueno, pentsatzen dugu amaia izango dala orduan agian aprobetsatu zeo zer esateko. Sí, otra. <risa> o age casalia. Baba, <risa> ibera ba, dago entzuten hori internet, eska, pentsatzen dugu, baina, ba bai, bai. Zegoko dugu, zegoko <risa> dugu. Orain dela gutxi zein des, bueno, eh, bai, hori. Juego netik zein. Ondo, ba, bueno, jakin dezazu, ba, hori ba, entzuten ari zalan, ere bai. <risa> vale. Ondo. Vale, <risa> vale. <risa> bueno, chicos, ba, ondo, ondo pasa. Vale, vale. Vale, mucho es activar, que casco. quiero verte. ¡Adiós! A ver... ¡Vaí, Kerman! ¿Se me en eso, eh? ¡Eme jaraíste en el pelmán amate! ¡Está subiendo el cruzado de este Ya, ¿o has leído o no? O has leído ahora, aquí dice que... para ver fútbol de la ira. ¡Vaí! Ahora, Eta nebastu zertakitea, arra nogeiago izut zuten hortzitzen, Ba, saiatu gara, ez saiatu gara itsegiten oi hartzunen minguruan debilen batekin ugaizekin saiatu gara, baina ez dakik gu delako zerra ez dugu gulortu bereken itsegitea. Eta, Beraz. Jandera, zer? Ja, bueno, holako hagozak hartatzen dira, orduritasunak presak... Eh. Ba, nik moin ditutu joterea, berratzen duen. Ez tala, apakitzatzen duen, nik platara ino irriko vale, oso ondo, oso ondo. E, ez, eh. ba, esatea bai, oi hartu nirratiak ere suprosatzen dugula, hau egongo dela, transmititzen ere bai? Bai. Agur bat, eh. emar, beraia ere bai, ez dakizkoekin ere bada gano ah. irratiko norbait? Beraien, kile batekin narkituneiz, ez da, ez dutzenan uste, duaino, trobatzen ari dira, eta... Eta behar egitoki hau zin, eta aurrean, asik aurretik atzea. Aus oh, ondo, aus ondo. Bueno, ba, ez da konexio bukatuko dugun ja konexio bekin, beste matekiko dugun, edo... Ba, nik ja jautziko dugula lasa ikerman disfrutatzen, zeren orain jau jartzenko irratikoak egongo dira, bakorrikaren berri ematen, eta aurrtuko garen laia, ez da? Ba, nik uste doia ba. pasadugula ja, aurretatik pasada ja, beraz, gure funtzioa bukatu da. Hoi, Eta, bueno, ez da baina biurte barru, ez? Az, hori, eh? hori da. Baina, bueno, Kerman, ez da gizote zegei osanaizun? Ez da, ba, baina, baina, baina biurtea azkaz pasaten dien beritere, da, esperitza garrina da. Zuprez, ere, Euskal Herri osoa zeharkatzeko, da? Zuprez, ere, Euskal Herri osoa zeharkatzeko, ez da? Ba, igual bai, lo digo, iba con Lucara, ca, le tengo preparado putificados, idiotas. Pero <risa> también estaba acá, igualmente parece que hemos la baina, Bueno, ni hasi naiz ingenimatzen. Zu, hasi naiz ingenimatzen. Chandala jarrita zenukala, bueno, ez dakizu ze farregora sartu zaidan. <risa> es, vaya, Maiekin, eh. Ta ta deportiva jarritu zure bai. Es jarri dut burua nolako um ...katzarro kutre pospo ditu aietako... <espari> ...bola nabit... <ben? sharpi> <sharpi> ...negi bakituen, beti guztatu zaitu... ...la pixka Transformaz mundua... ...eta... ...eta eta marri e, zuen... ...ezu abla... ...korrika ez duela... ...la jortzen dik plaza... ...aldea beitzik eta... ...zea aldea... ...gumal... <espari> Eiturri da zalea doala korrika Ah, eiturri da vale O sea, que da ah, galetik ungo da, eta bedo Osando Eiturri da galutago limpado eta gozo bien Osando Vale, Kerman, ba, <sus -tugua ơi> ba mila-mila esker horregote agatik eta ba, zuzeneko hilek eskintzea agatik Bai, eta lekuko <us> aia bihortzun irri egatik koipasako ¡Va, yo hice! ¡Tú, el ruido ¡Vale, Verde! Suque, ¡Vale, va, ba, yo! Verte, agur. ¡Agur! Bueno, va, va, venga, o de ya, agurte coprest, eh, gañera de San Barragao que hago, veste la uperchona torridirela, ¡corri que... ¡Dimitaba, Nas ez zuka. Ai, denak korrikabilitat, ba hai, dena korrika bilidira, ta, bueno, eh, ba, hemen gaude denak lekartuta. Bai, ordubiak eta 10 dira, zuekin gaude 12ak gutxitatik, hemen ba, ba no, korrikaren berri ematen. Oihartzunen dabil korrika eta eguia agurtuko gera urrengo korrikara arte eta plazer handia da, zuekin egotea, e, mila eskerren on berdiegu ba, bueno, lagundu egondu diren guztiei hitzi harri teknikoari, Ari Xabiri Juliare Italiatik hemen etorri dana, bueno, baina hemen bizi dana, eta bueno, beste lagun batzuk ere bai baditugun, bai Erteta Jose Mari etorri direnak ba bizita itera eta eta bueno, pues hor nikaragatik entzuten ari dan amaiari ere bai, ba bueno, besarkada hondi bat eta ba bueno, gure Germany eta gure arrano guztiei eta bueno, ba ba besteri gabe agurtuko bai. gara. hori da urrango arte, eta, bueno, saiatuko gara hobeto egiten urrangoan. Eta hori. Eta... Zai zako. Besar, kada hundi, hundi, hundi, hundi, hundi bat. Aiko rika egite, tigena jenatuta atoz, eta pasko zidu, baina. Esataria horiek bezala <gurra> korik <gurra> ez dago. Bueno, bai ba, rintzida botako dutola bukateko. Venga, Alla, ba, bai, bai, estaba aguas parrandita piska va venga a ver te va tipita tipita